Sammen med os lige nu, som jeg næsten er endnu gladere for at se, må jeg bare sige. Ja, vi har fået en ny ven på Og øh, måske du har lyst til at præsentere dig selv? Ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Tine Anne Gårdstahl. Jeg arbejder som klaverjant, rådgiver, medie og healer på 15. år. Og jeg er her i dag for at tale om døden og for at tale om afdøde. Det er, altså det er spændende. Jeg, jeg kan mærke, at det sidler lidt i kroppen. Jeg er spændt. Det er lang tid siden, jeg har været spændt øh, over noget. Ja, jeg er også meget spændt, og jeg er også øh, nervøs, faktisk. Ja. Fordi, Lasse, grunden til, at du har taget kontakt til Tine, og at du er kommet her i dag, er jo øh, først og fremmest, fordi vi to har talt om før, at jeg øh, mange gange efterhånden på den ene eller anden måde har fået at vide, at jeg godt kunne have en eller anden form for evner til at komme i kontakt med afdøde. Ja. <laughs> og, og det er jo ikke nogen hemmelighed, Tine, det nævnte jeg også lige før, at, at det skræmte mig faktisk ret meget, da jeg fik det at vide. Og jeg forestiller mig meget hurtigt, at hvis der var nogen afdøde derude, og de havde fundet ud af nu, at nogen havde fortalt mig, at jeg havde de her evner, så ville de opsøge mig at sådan stå i sådan en kø foran min seng om natten for sådan at sige, jeg vil gerne lige sige det her til Mogens, eller sådan, nu ved du jo, hvad du kan, ikke? Øhm, så, så, så vi skal jo tale med dig om netop det Og om så kan det være, at du vil, vil fortælle historien om morfaren Ja, lige præcis Fordi, øh, ja. ja, grunden til, at jeg, altså, jeg begyndte at, øh, at også få en interesse for det her I, der har haft et stykke tid, fordi lige ligesom har fået de her ting at vide Men fordi jeg begyndte at, altså, at, at vise interesse, det var fordi øh, At øh, mellem jul og nytår, der var jeg hjemme i Varde Der var jeg kommerfra fra i og øh, så gik jeg en tur rundt ned i Varteby og øh, det var kl. 10 om aftenen, så kirken begyndte ligesom at, øh, at spille på sine klokker. Det gør den jo, når den er helt. Og så 5-10 minutter efter, så begynder kirken så at spille en øh, specifik salme. Det var en rose skyde. Jeg kan stadigvæk ikke huske den. Det kan jeg, når jeg har hørt den, og det kan jeg også, fordi min mor fortalte mig, hvordan det ligesom lyder. Men det var en rose skyde, og jeg kigger sådan over på mine forældre og spørger sådan, altså gør kirken det her normalt? Altså spiller den øh, salmer her i juletiden? Og min far siger sådan, nej, det gør den ikke. Det, her, det er meget usædvanligt. Øh, og fordi vi altså, vi bliver så berørt af den, det er simpelthen så fordi, at det var den sidste salme, min morfar ligesom ønskede øh, den sidste jul, inden han gik bort. Så vi, altså der er ingen af os, der ligesom har før han troet, jo min mor øh, er lidt spirituel efter, at både hendes øh, bror døde og øh, morfar, altså hendes far døde. Hun har sådan kunne mærke energier rundt omkring øh, i vores eget hus. Så hun er lidt spirituel. Jeg er overhovedet ikke. Min far er en meget vestjysk mand. Han er bestemt ikke. Og min søster er sådan, ja, hun har ikke nogen holdning til det. Men efter den oplevelse, så var vi sådan, okay, der, der må være et eller andet. Altså, der må jo... Han må jo... Altså, det må jo være et signal. For det her, det er meget mystisk. Altså, sådan, at det, det kunne have været et barn er født i Bethlehem. Det kunne have været, altså, alle andre salmer. Den salmebog er jo stor. Det er bare underligt, at lige den. Og jeg kan stadig godt mærke, når jeg sådan, øh, taler om det nu, jeg er sådan, der må jo være et eller andet. Altså. Jeg synes, det er en vidunderlig historie. en rigtig Christmas-ferritage. <laughs> og øh, jeg vil ønske, Lasse, at du egentlig bare vil, øh, vil sige til dig selv, at din morfar har sendt dig en lille melodi ja. gennem en, nogle kirkeklokker. Øhm, øh, jeg... Hvis man skal være lidt rationel, så kan man jo altid sige, at der, der kan jo også være den forklaring, at det var tilfældigt. 100 procent. Det kan det jo. Altså. Øhm, men jeg synes, som du selv siger, at det er en, en dejlig historie. Og jeg kan også mærke, at når du fortæller den, bliver du glad. Ja. Så hvorfor ødelægge det ved at sige, at, at det ikke er sådan? Ja, altså fordi det fik mig da også til at tænke efterfølgende på om der virkelig er noget altså efter døden og sådan at vi bliver måske til mere end bare kompost. Og min erfaring er, at de afdøde kan godt henvende sig til os på den måde, som du har oplevet der. Det kan det godt. Ja, for jeg tænkte også lidt. Okay, men er det en prøve at komme i kontakt med os, prøve at sige noget til os? Altså det, ja. Altså, tror du bare, at det var en glædelig julagtig, Eller vil, altså, vil, vil han noget med det her mere? Fordi min mor har også oplevet sådan, øh, skridt ude på terrassen. Og, sådan, og de første par gange, der sagde jeg, sådan nu, nu stopper du lige. Men efterfølgende, sådan, jeg prøver at forstå det. Og det er også, altså, jeg, jeg synes selv, det er meget uhåndgribeligt, men jeg vil virkelig gerne forstå det, fordi når hun kan mærke det, jamen, jeg stod der på min egen mor, så selvfølgelig siger hun det ikke, fordi jeg er ja, blevet skør, som mange vil nok sige. Øhm, så det er derfor sådan, altså, om derfor Du tror, hun lister lidt rundt og Også fordi min mormor er stadigvæk nu, Og han var meget sådan en mand Der passede meget på min mormor Altså vil virkelig gøre, ville gøre alt for hende Og hun skulle bare altid have det godt Så det er som om, hun altså, han stadig lige lister lidt rundt Så jeg tror, at det var en glad jul Okay for ham. Ja. Og det jeg oplever eller måske, måske skal jeg lige fortælle At en af hovedårsagerne til At vores afdøde gerne vil i kontakt med os Ja det er, at de gerne vil fortælle, at der findes faktisk et liv, efter vi er døde her. At vores sjæl lever videre. Det er vi to mennesker lige nu, der er rigtig glade for. Den, den information vil de gerne videreformidle. Ja. Og ved, at de øh, kommer igennem og fortæller, hvem de har været her på jorden, og de bliver genkendt, så kommer de med en form for bevis for, at de stadigvæk findes. Og det vil Nej. de gerne fortælle. Men er alle afdøde så det samme sted, sådan at hvis, øh, når jeg dør, kommer jeg så op til de af, alle de andre afdøde? Så ja, eller eller du, du er faktisk allerede i en sjælefamilie. Det var sødt. Så, så øh, du vil ikke være alene, når du dør. Og faktisk oplever jeg også altid, de afdøde fortælle, at de bliver hentet af, af, af en, som de genkender. Så man er heller ikke faktisk alene i dødsøjeblikket. Øhm, der er altid en fra Sjæle familien, som kommer og henter en. Må jeg gerne lige spørge om noget nu? Ja. Kan der også være dyr? Det kan der også, ja. Så jeg kan måske godt blive hentet af min døde hund? Jeg har aldrig oplevet nogen blive hentet af deres døde hund, men derfor kan jeg jo ikke sige, at det ikke er muligt. Så hvis det vil gøre dig tryg at blive hentet af din hund, så vil jeg tænke, ja, hvorfor ikke? Hvis jeg bliver hentet i Hannibal, når jeg dør, altså... så er jeg ikke længere bange for at dø, i hvert fald. Nej, det, det er lige for, at du glæder dig til det. Men, ja, men... ja, undskyld, altså. N når, nej, nej, det, men jeg tænker bare sådan, når du ligesom så laver, øh, kommer i kontakt med afdøde, kan du så se et ansigt? Vil, kan... altså, vil du kunne se, om min morfar er blevet ældre, eller om han sådan er blevet en, altså en youngster igen? Så i første omgang, så, øh, så øh, vil den afdøde vise mig et ansigt, hvis den afdøde viser mig et ansigt. Det handler ikke så meget om, hvad jeg kan se, men hvad den afdøde viser mig. Okay. Og med dit spørgsmål, så er vi ligesom tilbage ved, at vi hænger os meget i den her fysiske krop. Mm. Mm. Selvom du, Lasse, godt ved, at din morfars krop, den, den er der ikke mere. Nej. Det ved du jo godt. Ja, ja. alligevel stiller du spørgsmålstegn om at blive yngre, eller noget, som har med kroppen at gøre. Og det er rigtig svært for os at, at uh, forstå, hvordan vi kan være uden den her fysiske krop. Ja. Så svaret er, ja, din morfar kan godt vise sit ansigt. Hvis han viser et ansigt, så vil han vise et ansigt, som du vil kunne genkende. Okay. Men, kan, men kan, for eksempel, du fortæller, at din mor har hørt skridt, ja. At det også, kan, kan de altså, øh, godt lave skridt, eller hvad Så, man siger? Ja, øh, den allernemmeste kommunikationsform for en afdød er, som jeg har beskrevet via vores sensor. Men de kan godt lave lyde og de kan godt flytte ting. Så, nu ja. er det der, jeg bliver bange. Ja, det er det der, hvis man kan sidde men, og kigge men, over. Men da, grunden til, at de ikke gør det, som regel, er, at de ikke ønsker at gøre os bange. Ja. Så det er jo lidt dobbelt, fordi mange, jeg hører mange sige, åh, oh, jeg vil have et tegn, og det tegn, man gerne vil have, det må gerne være noget, der falder ned, eller noget, der flytter sig, eller noget, der banker. Og når det så flytter sig, eller noget, der banker, så bliver man redelseslagen. Mm. Så derfor gør de det helst ikke. Nej. Øhm, og jeg oplever rigtig meget øh, det her fænomen, også øh, mellem mine kolleger, som, hvor vi jo ikke alle sammen er enige, og jeg skal jo heller ikke få siger, at jeg har ret i alt, men, men jeg oplever det på den her måde, at rigtig mange fænomener, hvor ting bevæger sig, hvor der er lyde, hvor øh, der foregår ting, øh, tv, der tænder og slukker, eddekedler, der tænder og slukker, og som går i stykker, det er vores energi, som forårsager det. Altså, men, hvor, mennesker på mennesker. fysiske ja, mennesker? Ja. Og hvor, hvorfor gør de det? Så, øh, hvis jeg nu for eksempel siger, at øh, Ida og Lasse, I skændes hver dag I er her, lad os sige, I er her sammen hver dag, og I mm. skændes syv timer hver dag i det her rum. Når jeg så kom udefra, og I smilede til mig, haha, goddag, og jeg kom ind i det her rum, så vil jeg godt kunne mærke, ind i det her rum, det går nok ikke rart her, hvad foregår der lige? Og det vil alle kunne mærke, det er ikke rart herinde. Øhm, så den, sådan en skænderienergi kan godt sætte noget aftryk og noget energi, som faktisk godt kan få noget til at tænde og slukke. Vores egen energi er mere kraftfuld, end vi, end vi egentlig forestiller os, og kan forårsage en masse ting. Øhm, meget af det der ånd i glasset er egentlig vores egen energi, som får glasset til at køre rundt. Jeg har selv været med til at sidde ved sådan en lille træbenet bord, sammen med nogen, hvor bordet begynder at flyve. flyve. Øh, det er vores egen energi at flyver. Ja, altså den løfter sig og tipper og vugger og vipper og, øh, og så videre. Så det er vores egen energi. Det har ikke noget med den åndelige verden at gøre. Så man kan faktisk måske ikke tilkalde ånder via ånden i klasset? Vil du sige det? At, at, at det er det i virkeligheden måske ens egne energier, der sige, spiller ind der? det er egne energier, ja. ja. Øhm, men i, hvad skal man sige... 98-99% af tilfældene af de her fænomener, der er det vores egen energi. Det er vores egen aftryk. Det er vores egen energi, der forårsager de her ting. Jeg har faktisk et eksempel på, hvor det er afdøde, som har skabt noget. Og det vil jeg gerne fortælle, hvis der er blivet ja, til ja, det. Ja, selvfølgelig. Jeg bliver ringet op af en familie, som har nogle fænomener i deres hus. Det er en IT-mand og en, en kvinde, som arbejder som jurist. De har to børn, en dreng og en pige. Drengen er 11 år, og jeg tror, at pigen er 14. De tror egentlig ikke på det spirituelle. Der sker noget i deres hus, som de kan forklare, og som øh, presser dem. Deres hus er ligesom sådan et vinkelhus, hvor øh, stue og køkken er i en vinkel, og soveværelser og badeværelser i en anden vinkel. Og nede i den vinkel med soveværelser, øh, der foregår der noget, siger de. Og da jeg kommer kommer ud, så kan jeg tydeligt mærke, at det er korrekt, der foregår noget i den afdeling, hvor der er soveværelse, især inde på det værelse, som er den 11-årige Det, som jeg har fået fortalt, er, at øh, drengen ikke vil sove derinde. At han oplever, at skabslurene øh, bevæger sig, klapper, skufferne går ud og ind, klapper med lyd på. Og faren har sagt pjat, fordi at drengen vil sove inde i soveværelset. Og da faren sover i værelset og oplever det samme, ej. Og at det larmer temmelig meget, og de er meget forskrækket. Jeg sætter mig inde på det her værelse. Igen vil jeg sige, at jeg er jo ikke bange, fordi at, øh, der er ikke noget at være bange for. Hvis jeg er bange, når jeg tager en opgave, så vil jeg ikke tage opgaven. Fordi jeg kan ikke hjælpe mennesker, der er bange, hvis jeg selv kommer af bange. Øhm, og den hvad skal man sige, frygtenergi vil ødelægge det. Så når jeg kommer ud og hjælper nogen, er jeg aldrig bange, for så vil jeg ikke. Ud, så vil jeg give opgaven til hinanden. Så jeg sætter mig i det her værelse, den 11-årigdangs og jeg har faktisk knap lukket øjnene, før jeg ser et ældre ægtepar par op i mit hoved. Jeg beder dem om at øh, komme med nogle kendetegn, så jeg kan beskrive dem for familien, så de kan blive genkendt. Det er farens forældre, og jeg får nogle oplysninger af dem, og de siger bare til mig, at du skal gå ind og fortælle, at vi bliver genkendt, og så vil de fortælle resten, når jeg sidder og taler med dem. Børnene er ikke hjemme, så det er bare forældrene. Jeg går ind til dem i spisestuen. Vi sidder ved spisestuebordet, og de er meget anspændte. Jeg fortæller så manden, at der er de her, den ældre mand og kvinder, og jeg beskriver dem, og han genkender dem som sine forældre. De fortæller så, jeg tolker så det, de siger, og de fortæller om, at drengen har det rigtig skidt i skolen. Og det ved forældrene godt. Han er et særligt sensitivt barn, jeg kan ikke huske, om de sætter det ord på, men det kan jeg i hvert fald mærke, det er det, det, det, han er. Øhm, I skolen mener de, at han er for forkælet, og at han øh, trænger til selv, ligesom at skal finde ud af ting, mm. og at der er for mange rammer og grænser omkring ham, og dem har de så forsøgt i et halvt år at tage væk, og han har fået det dårligere og dårligere. Og nu taler de i skolen om, at han har en diagnose, og at de vil have ham se en børnelæge. Forældrene er lidt i tvivl, er forvirret. De kan jo mærke, at han har det dårligt. De ved ikke rigtigt, de skolen snakker om, at han skal gå en klasse om. Det, som forældrene, de afdøde forældre, så siger, det er, vi har mig spørger de faren, hvordan var du selv som barn? Du havde det jo heller ikke nemt i en almindelig folkeskole, vel? Hvad var det, vi gjorde for dig, da du var barn? Nå ja, han blev flyttet til en kristen friskole, selvom de faktisk ikke var kristne. Fordi han har brug for rammer, og han har brug for mere ro. Og de siger, at det er jo nøjagtigt det samme, som, som din søn har brug for. Mm. Der er ikke noget i vejen med ham. Han er ikke syg, men han har brug for rammer. Og han har brug for at vide, hvad han skal. Han har brug for at vide, hvornår han står op, og hvornår han går i seng, og hvad der skal ske, og hvornår han skal lave hvad, så han kan blive tryg. Fuldstændig som du også var, kan du ikke huske det? Og det kunne han godt. Og jeg sad og formidlede nogle ting, og pludselig så siger kvinden, som ikke har sagt ret meget, jeg har ikke hovedpine mere. der har hun haft hovedpine i tre måneder. Hold da kæft. Hun siger, jeg har ingen hovedpine. Vi aftaler så, at øh, hvad faren, de havde faktisk været meget uenige, moren og faren. Moren mente, at drengen skulle til en læge, og faren mente, at de måske skulle finde en anden skole. Og de blev så enige om, at de ville finde en, en, en anden skole, hvor der var mere rammer og, og så videre. Så flyttede den dreng til den skole, i stedet for, at han skulle blive på skolen og skifte klasse. Det her ældre afdøde ægtepar, par. De havde lavet virkelig meget ballade i det hjem. For at få et medie ud, det blev så mig, som kunne fortælle dem, hvad det var, der var galt, for at hjælpe den her dreng. Efterfølgende var der overhovedet intet.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 Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden .dk. Der Når du snakker om energier og menneskers energier og sådan noget, om du for eksempel, når du sidder her med mig og Lasse, kan mærke vores energier. Kan du det? Ja, det kan jeg godt. Kan du, kan du sige sådan noget om vores energier? Hvis du har lyst, altså. Øhm, det er jo sådan, at man stiller jo ikke ind på andre, uden at de har bedt om det. Nej. Så nu har I jo bedt om det, så I er jo meget forskellige. Så det, I har til fælles, er, at I er sensitive. Øhm, men I er også meget forskellige. Så Lasse, da du fortalte din historie med din morfar, så øh, kan jeg, kunne jeg mærke, at du er... Øh, Ja, den sætning, der ligesom opstod inde i mit hoved, det var, at du var en rigtig god mand. At du var en rigtig god fyr. Øhm, og hvad betyder det? Jamen, det betyder, at du behandler andre mennesker ordentligt. Øh, du er velopdragen. Du er også lidt en med. <laughs> øh, hvad betyder det? Det betyder, at øh, du har ligesom bag det her velopdragende, sådan en... Øh, jeg ved ikke, om jeg skal kalde det Emil fra lønnebær. men du, du har sådan en, en, øh, en nysgerrig side, hvor du faktisk foretager dig ting og laver ting, som ikke altid sådan lige efter bogen. Det er ikke noget, der er ulovligt. Nej, ja. det <laughs> er for, men for øh, siger. Men, men, men sådan, altså, du kan godt lige at opleve nye ting, og du kan godt lide at øh, have lidt gang i den, og du kan egentlig også godt, selvom jeg siger, at du er sensitiv, så kan du godt lide at være sammen med andre mennesker, og øh, have lidt fester, ballade. Ja. Æ, nu kan jeg jo også se, at du er meget ung, så jeg havde også lyst til at sige, at, at det der med at være lidt fuld eller, <laughs> eller noget, <laughs> Æ, samtidig med, øh, øh, øh, øh, er rart. Men det er jo også det der med, der kan man også ligesom give slip, og ligesom være... Jeg bliver også sådan lidt øh, påvirket nu Jeg er i gang med at læse øh, Karl-Ove ja. øh, Min kamp. Øh, og, og jeg er i gang med bin 5, hvor han er jo fuld hele tiden. <laughs> Men oplever meget. Og, jeg, og, og, og, og, og, og nu kan jeg bare mærke det her med, at, at du er savlige og øh, funderet og kærlig og ærlig, som han jo også er. Jeg kan ligesom genkende nogle af de træk, øh, som han øh, beskriver om sig selv, også i dig. Øhm, og det her med også måske at have nemmere at ved at, at, at eksperimentere og være åben, når man har fået sådan en lille en indenbords. Ja, Æh, jamen det er du ret i. Æ, jo, det, jo, og det er meget sjovt, du også lige nævner Emil fra Lønneberg. det er også det er altid sådan blevet kaldt ja. af, sådan, af mine forældre og mine bedsteforældre. Ja. Og sådan, ja. Emil Men det der ligesom er, er, er, er grundpulsen i det er, at du er et rigtig godt menneske, og du ved det godt. Øhm, og jeg tror, at den her nysgerrighed, den kan du nogle gange... Øhm, Lidt, øh, den, den har du nogle gange kærlighed til, og nogle gange tror jeg også, du har lidt det modsatte til det. Men jeg føler, at den her nysgerrighed og den her øh, drift, du har efter at, at opleve ting, øh, at det i virkeligheden også er noget af det, som er en fremdrift i dit liv, og får dig nogle steder hen i dit liv, hvor du ellers ikke vil komme. Jeg kan også mærke nu, hvor jeg siger det, at du allerede er i gang med at lave ting, som stikker lidt ud i forhold til din familie, og som din familie måske ikke helt forstår. Uh, nu ved jeg godt, du snakker om, at din mor er lidt spirituel, men, men, uh, men hun forstår alligevel ikke helt, hvad det er, der foregår inde i dig, og hvad det er, du gerne vil. Og det gør jo ikke noget, men det kan godt igen få dig til at føle, at du er sådan en lille smule ved siden af, og hvor er det så, du hører til hende? Øhm, og der kan jeg jo så bare sige til dig, jamen, det behøver du jo ikke at vide nogen, når du er så ung, øhm, men du kan have tillid til, at du er på vej et rigtig godt sted hen, fordi du har en god rygsæk med dig. Det er Jeg er sådan helt slået ud. jeg er ikke gundet. Jeg med tøj mand. Jeg de er helt våde, de er helt blanke med øjnene. Det er sådan virkelig ud af det er meget ud af kroppen. Altså, jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har. Uh... Det kan jeg heller ikke huske at have. Det holder jeg ikke Ja, det yeah. er fremragende. Hold da op. Ja. Nå, det er... Lasse, du bliver også helt for, Men det også, jeg føler, at du har brug for at høre, at ja. du er på vej et godt sted hen. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. <laughs> ja. Det har du virkelig meget. Så jeg tænker meget på også Karlo Knavsgaard, som kommer ind i mit hoved nu. Ikke? Altså, øh, lige det, jeg har læst nu, så han er jo endt med at være en fremragende forfatter. Men lige bin fem der der kan du jo simpelthen ikke finde vejen. Og han forstår jo ikke på det tidspunkt, at alt det, han gør, er jo med til at gøre ham til det, han er. Og det var det samme for dig, Lasse. Kæft, <laughs> du græder, lidt. Ja, jeg fik trøjeøjnene. Jeg har trøjeøjnene. Det er fordi, det er så spot on. Det, det, det er bare underligt, at der kan komme ja, et menneske ind, der sådan kan sige sådan nogle ting. Det, det, det er meget præcist. Det er godt nok helt vildt. Også, ja. at det første, du siger, er, at Lasse er så godt et menneske. Det blev også meget rørt over, fordi det er du jo. Men også det med altså, nysgerrighed. Er det sådan, at... Mm. ja det, er sådan Ej, klart, det er at var hende. godt nok helt vildt. Så er der jo dig, i det. Ja. ja. Du er lidt ældre end Lasse, tror jeg. Ja, det er jeg. Det er jo ikke, fordi jeg har fået videre gamle i jer, men men jeg mærker en stor modenhed i dig. Og det er ikke bare på grund af den alder, du har nu, men at, øh, at det er en modenhed, som er opstået i forhold til nogle erfaringer, du har gjort dig, måske allerede, da du var ret ung. Jeg mærker også nogle kontraster i dig, i forhold til, at du har en meget feminin, kvindelig side, men du har sådan en lidt rå, lidt barsk side. Øh, så du kan både være meget sådan nærværende og omsorgsfuld, men du kan også være ligesom et stykke sandpapir. Og øhm, der tænker jeg lidt, hvis vi skal blive i samme, øh, nu I sidder her sammen, og vi tre sidder her sammen, at vi bliver i samme måde at tale på, som I gjorde til Lasse, at, at du kan være lidt forvirret over de her to sider af dig men hvor jeg igen tænker, at, at, at begge dele er store kvaliteter hos dig, som skaffer dig rigtig meget i dit liv og adgang til meget. For jeg tror, at mange af de ting, du gør, mange af de ting, du laver i dit liv, dem kunne du ikke lave, hvis ikke du havde sandpapir siden. Det vil simpelthen ikke rigtig fungere. Jeg tror heller ikke, at du vil blive accepteret. Og Hvad er det for du, og jeg lige leder efter øh, Anerkendt på samme måde, hvis du kun var i din feminine side. Så jeg tænker, at du skal slutte en form for fred og kærlighed til den her sandpapirside side, og i stedet for at være frustreret nogle gange, så finde ud af at bruge det. nu rejelse Uh, måske lidt taktisk. Um, jeg kan mærke, at du er meget søgende, og der er nok også nogle kontraster der, hvor du har uh, brug for at være meget uafhængig, men samtidig også nogle gange hader din uafhængighedsfølelse. Um, og vil ønske, at, at du sad i en villa med Volvo og hun, og jeg kan ikke huske, den hed din hund, du havde mistet. Hannibal. Hannibal og hæk og flagstang. Øhm, og, øhm, og den her kontrast mellem at være uafhængig og egentlig bare gerne vil være afhængig, tror jeg også er noget, som, som du bruger meget tid på at bøvle lidt med i dine tanker. Øh, I stedet for måske at acceptere, at, at, øh, at alting kommer, når det skal. At øh, vi tror nogle gange som mennesker, at vi alle sammen skal være ens. Øh, og fordi vores veninde bliver gift som 23 år, og allerede har tre børn, så skal vi også selv gøre det. Eller så er der noget forkert ved os, hvis vi ikke gør det. Men vi er, alle mennesker er faktisk meget forskellige. Og øh, hvis der er noget, vi ønsker os, så skal vi nok opnå det på et tidspunkt. Hvis vi virkelig vil det, så jeg tænker, at du skal finde ud af at nyde det, du er i lige nu, og de muligheder, det i virkeligheden giver dig. Og måske også forstå, at det er, du nødt til at udleve, før at du kan måske slå dig lidt mere tro. Ja. Og så kommer jeg ligesom ind på lidt noget uro, jeg kan mærke ind i dig, lidt som sådan en... En lille uro, der kører ind i dig, som jeg også vil kalde både en fremdrift, men måske også noget, som nogle gange kan, kan øh, kræve en masse energi hos dig. Men øh, så kunne vi jo tale, måske en hel time. Det skal vi jo ikke. Det er fandme vildt, der. Så, altså, det er. Sådan helt, øh, det, det er sådan helt, jeg er helt blæst bagover. Altså Jeg er sådan helt... Det er virkelig voldsomt. Eller, eller, eller sådan, det er så... Øh, jeg slik... Det er vildt, at jeg har nu har erkendt Ida i to-tre år nu. Og alt det, du siger... To-tre og... år? Du har kunnet kende mig i noget fem år, eller så. Der har lige været corona i to år. Jeg har kendt dig i, i rigtig mange <laughs> år. Det, jeg bare prøver på at sige, det er, at samtaler, vi har haft, og frustrationer, jeg ved, Ida har... Går du ind og ligesom i talesætter? Det, det, jeg synes, derfor, det bliver så... Altså... Det er vildt. Altså, det er rørende. Og det er sådan... Det er bare... Ja... Jeg blev ekstra rørt lige nu, fordi at jeg øh, så sent som i går havde en oplevelse med men, der i talsatte min sandpapirside, og blev meget rørt af det, for, eller ked af det over det, og faktisk gik hjem fra en fest, jeg var til. Øh, og har så sent som i dag, da jeg kom ud på arbejde, at læse om det, øh, og, og hvor, hvor ømt et punkt er for, man, når folk påtaler det. Øh, fordi at jeg jo både faktisk er glad for den side af mig selv, men at den også har voldet mig enormt mange problemer igennem hele mit liv, øhm, og meget tit bliver misforstået på en eller anden måde. Så er jo meget sygt, at, eller sådan, ja, at du lige påtaler det nu, og ja, at siger, at, at, jeg, at, at jeg skal ligesom embrace begge sider, at de er der for noget godt. Sådan, det havde jeg lige præcis brug for. Så det. jeg arbejder jeg... jo som klaverjant. Ja. <laughs> ja, der er jo ikke så mærkeligt ved, at jeg faktisk kan det Nej, her. Nej, men det er så, bare... Men, jeg men, jeg øh, men... tror bare aldrig nogensinde, jeg har prøvet sådan at blive pillet så meget fra. Altså ikke mm. sådan, altså åbnet op. Jeg føler mig mm. lidt som en appelsin, hvor du sådan skralder. Hver er det skræller, ja. jeg fortæller noget om mig. Ja, og det, det er bare sådan billed, rammer. Lasse, ja, det. det rammer virkelig sådan godt spot over. Så jeg arbejder som klaverjant. Mm. Man kan få klaverjancer hos mig. Og audiodkontakt og healing. Jeg har uddannelser og kurser, så jeg kører nogle spirituelle udviklingsgrupper, også øh, til dig, der hvis du skulle komme til Danmark en mm. længere tid i gangen, så har jeg lige nu øh, syv torsdag aftener, hvor man kan øh, udvikle sine evner, og finde ud af, øh, hvilke evner man har, og hvordan man arbejder med dem. Jeg har meditationsgrupper, hvor man kan lære at meditere og være i kontakt mm. med sin åndelige vejleder. Jeg har klavianceuddannelser, hvor man kan øh, uddanne sig spirituelt, eventuelt også til selv at arbejde som klaverant Og så har jeg en, en uddannelse, hvor man kan lære afdød Og næste afdød øh, uddannelse, starter i midt i april. Og næste klaverjance, uddannelseshold, starter i maj måned. Jeg har gratis samtaler, hvis man er interesseret i uddannelserne. Så kan man booke dem ind på min hjemmeside, klaverjance.no.dk og booke en gratis samtale, hvis man er interesseret i uddannelser. Det er godt at vide. Jeg tror, der er mange, ja. der bliver interesseret efter at høre det her. Også at de kan høre vores begejstring, og at det ikke er noget, vi sådan, altså, ja, påtager os vores begejstring. Den, altså, den er ægte. Det er ægte, det her. Altså, det er virkelig... Uh, uh. Vi er meget, meget glade for, at du har lyst til at, øh, at komme forbi og ja. gøre os meget klogere på hele den åndelige verden. Og tak for den sidste... Jeg ja, er vejledning. Os ro. Jeg har ja. fået ro. Altså, jeg har, jeg har, hvis du har givet Lasse ro, så er det godt nok den. Tak. Det var en fornøjelse at være. Ja. Kæmpe fornøjelse. Ja. Tusind, tusind tak. Mange tak.